nagyvárosi dilemmák. Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Köszöntöm a hallgatókat! Kolondzsia Gáborral ülünk itt a stúdióban, és vendégünk a Bolog Judit, környezetvédelmi és agrárszakértő, és tulajdonképpen a kindoló kérdésünk, egy egészen friskeltő hír, a Tótárpát sétány talán sokan ismerik, nagyon szép nem is tudom, hogy nevezik ezt, amikor egy fasort, így benően, lombsátor. egy lugas, tehát egy, egy, egy lombsátor, az, ami a sétány fölött elterül, egy részében. Most már sajnos azt kell mondanom, hogy múlt időben, ugyanis valamilyen oknál fogva ennek a fasornak az egyik részét, a külső felét elkezdték kivágni a múlt héten. Azzal a jelszól, hogy ott a japán cseresznyét fognak ültetni, amely egy kis növésű, hát árnyat különösebben nem adó növény, egyébként abszolút nem is azt hiszem, hogy jól gondolom, nem magyar ö, típus, tehát nem. Ez csak egy dolog. Nem tájban <gül> Végülsz, honos, de legalábbis a várban, ö, hát nem tipikusan nő, úgy, ugye esztények voltak, jó, mit tudom Jávor, milyen fák vannak ott. Juhar. Juhar. Igen. Ugye? még. A lényeg az, hogy röviden elmondom, amennyit én tudok róla, hogy a a lakosságot három nappal a kivágás után hívták össze lakossági fórumra, az önkormányzat, hogy megtárgyalják ezt, hogy eléjük tárják azt, hogy, hogy, hogy, hogy mit szeretnének szóval csinálni, de addigra a fáknak egy része ki volt vágva, és hát emiatt egy nagyon komoly megmozdulás indult el az otthoni lakosok és környezetvédők körül, és, és megpróbálják megakadályozni azt, hogy ez tovább folytatódjon. Egyáltalán tudjuk azt, hogy miről van szó és ami egy nagyon furcsa rész, hogy, hogy amikor a polgármester kiment és meglátta, akkor teljesen elsápadt és szinte remegett, és azonnal leállította a további kivágást, de ez, ez nem sokat segít azon a megcsonkított fasoron, aminek már az első szakaszsal, mondjuk egy harmada, tulajdonképpen ki van vágva, és most csak, csonkok állnak, és azt mondta, hogy hát ezt vissza kell telepíteni azonnal, vadgeszenyével, vagy valamivel, és hát ez egy meglepően furcsa mondjuk reakció volt. Nem tudom, hogy igazából annak szól-e, hogy valami olyasmi történt, amiről ő nem tudott, vagy pedig annak szól, hogy rájött, hogy ennyire nem lehet az embereket átdobni a palánkon, és amikor ennyire tiltakoznak, akkor el tudnem sokára választáson, és őt így nem fogják többé megválasztani. Hát, reméljük. Na most általánosságban azt teszem, ehhez bevezető hozzá, hogy. Több alkalommal sokszor volt ebben a műsorban szó a favérelemről, annak a hiányáról, ami jellemzi általában az országot, de különösképpen Budapestet, ahol pedig a, nem dicsekedhetünk különösen nagy zöld területtel, és azok az öltterületek területek is minden állapotban vannak, Judit ezt jobban el tudja mondani, tehát ami a térkép szerint zöld terület, zöldre van festve, az ember kimegy oda és megnézi, az egyáltalában nem biztos, hogy az biológiai értékes, valóban értékes területet jelentene. különös tekintettel arra, az utóbbi 10 15 ben elharapozott elképesztő ö, gyakorlatra, hogy ö, a, a fákat butalásan csonkolják. Ne emlékszem arra, hogy az, az ez divat lett volna. Azóta a Mindenféle engedély nélkül ezt meg lehet csinálni, ezt hangsúlyozom. De ez nem, nem számít fa kivágásnak, de gyakorlatilag elveszíti a fa szinte az egészen a nom koronáját, tehát az élő felületét. Hiába zöldítik utána be a, a térképet, az már közel sem ér annyit, mint egyébként érhetne és kéne is, hogy érjen. Tehát ez a gyakorlat e, e, elképesztő módon elharapozott, pont Budapesten amúgy is nagyon kevés az öldfelület, felület, e, rossz a levegő. És a fáknak nem csak ilyen könyeleti értékük van, hanem esztétikai, sőt, lelki értékük. Hát egy fa, az, hogy van fasor, vagy nincs fasor egy utcába, én véleményem szerint nagyobb jelentőségű annál, hogy a környeleti érték szempontjából, mintha milyen épületek veszik körül azt, a, azt az utcát. A domsátornak ugyanúgy közszolgáltatásnak kéne lennie, mint a közlekedésnek, a közműveknek, vagy bármi másnak, különös tekintettel a globális felmelegedésre, a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 Uh, ózonjukra, és mindenféle uh, negatív hatásra, amit mi idéztünk elő emberek ezzel védenének minket azok a fák, amelyeket annak idején még a közmunkatanács idejében tömegesen ültettek Budapesten és meg is nőttek ezek. Most meg, amikor igazán szükségenel rájuk most már magdolssák őket e egyetlenül. Tehát uh, nagyon örülök annak, hogyha vannak lakossági megmozdulások ezen a téren, és uh, legyenek is minél több helyen. Uh, csak az a baj, hogy információjában szembenünk mi emberek, hiszen én magam, amikor feljártam a várban még egy héttel ezelőtt euh, naiv módon azt gondoltam, hogy itt nem történik más, mint hogy felújítják a tortápát sétány, bár nem tudtam, mi, a, mi végre ez a felújítás, és az André se volt a állapotban, biztos túl sok a pénz. Én láttam, hogy az emberek köveztek, tehát én munkások, kis követ raktak le, mondom, hogy jó, hát ez korhű, meg mit tudom én, kopászottak a kalapácsaikkal, és békés képfogodott engem, és eszemben nem jutott hogy egy ilyennak az örve alatt egész egyszerűen bekövetkezhet ez? Hát én vidéken voltam pont, amikor ott azért e-mail lehetőségem volt, és meghallottam, helyesebben olvastam ezt a szörnyűséges hírt. Megmondom őszintén, hogy arra számítottam, hogy ugyanolyan megmozdulás lesz, mint ami volt a, a Lánchídnál a, a Roosevelt-téren, Ruz ugye a Roosevelt-téri fákügyében. Hát csak, hogy ott előre be volt jelentve. Igen, igen, ehm, igen, igen. Világos, világos, nem tudom, hogy ezt, ezt éjszaka vágták ki némán, vagy hogy szóval az reggel. Kízis, szóval ez azért elkezdődik, és igen, igen, ez jó időpont pont, vége, igen, tehát, igen. Tehát az egész azért gyanús, mert először is, amikor hazajöttem, persze, próbáltunk így intézkedni, meg csinál a pestért léptek, léptek is, az élőlánc is, akinek alapító tagja vagyok, és más környezetvédő szervezetek is azonnal megmozdultak, és talán annak köszönhető, hogy leállították a, vagyis biztosan annak köszönhető, hogy leállították ezt a fasor megújítást, mert végül is erről van szó, csak ami nagyon gyanús, hogy teljesen irreális időpontban, sem szakmailag, sem, egy, sem nem, egyéb elején. szempontból, tehát hmm. sem közigazgatásilag, sem szakmailag nem stimmel a dolog, ugye, mint volt közigazgatásból, Tudom, hogy ez, ez eljárás jogilag, magyarul itt nem volt lakossági fórum, tehát itt egy nagyon, Meg volt nagyon rossz három nappal a kivágás utána. Igen, tehát itt egy teljesen ez rossz, ez ami, ami jellemző sajnos manapság, tisztelet a kivételnek, egy nagyon rossz kommunikáció a helyi lakossággal és azon kívül szakmailag azért elfogadhatatlan, mert a fasor megújításokat azokat októberbe kellene végezni, tehát teljesen itt valami nagyon furcsa dolog történt, nem akarok vádaskodni, de tavaly néhány hónapot elkölt, eltöltöttem a főkertbe, mint a vállalkozási osztályon, és olyan szakmai hiányosságokat tapasztaltam, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy nem csodálkozom, hogy ez történt, aztán nekem komoly vitáim voltak, és megváltunk egymástól, de alapvető gondom az volt, és ami, amiért egyébként egyáltalán a főkerthez mentem, mert a végzettségem kertészmérnök, és annak idején már a kertészeti egyetemen olyan ö, ö, tapasztalataim voltak, amiért én nem mentem kertépítő szakra, hogy már akkor láttam, mert 75-be kezdtem az egyetemet, hogy teljesen műszaki szemléletű az egész kerttervezési gyakorlat, dizájnra mennek, és nem ökológiai szemléletű és fájdalmasan tapasztaltam 2005-ben, tehát ugye 20, 20 évvel azután, hogy végeztem, hogy ez mit sem változott. A gyakorlati életben ugyanezt láttam. Amikor nekem, ugye én a Környezetvédelmi minisztériummal dolgoztam korábban, és kedvenc témám volt a városökológia, ezért segítettem és dolgoztam több természet és környezetvédő szervezettel, így a munkacsoporttal is, és városökológiai, a nagyvárosai, azok most városökológiai fejlesztési irányba mennek el. Berlin, Párizs, mindenhol volt alkalmam véletlenül látni ezeket a dolgokat, mert természetesen nem ilyen témában jártam ezekben a városokban, de tapasztaltam, illetve beszereztem azt a szakirodalmat, ami mind arról szól, hogy, hogy egészen egzotikus kezdeményezések vannak abban, hogy a, most a globális felmelegedés okozta kellemetlen tünetek a nagyvárosokban erősödnek. Hát a most a Vörösmarty téren 40 fokokat mértek, majdnem 50 fokokat Budapesten is augusztusban, a több hónapi forróság után egyszerűen nem tud éjszaka kihűlni a város. És eljutottunk oda, hogy ugye Radó Dezső professzor, akivel hihetetlen küzdelmeket vívtunk annak idején, ugye a társadalmi szervezetekhez. de szervezeteknek nagy segítségére volt amikor már nyugdíjba ment, korábban ő a főkert igazgatója volt, és nem volt olyan rossz zöld felületgazdálkodási gyakorlat, mint ami manapság tapasztalható. Maga a fasor felújítások szemléletűek, nem a. Kicsit arra... szeretném, ha beleavatnám minket Igen. abba, hogy, hogy mi a különbség lesz, hogy szemlélet, vagy technikai szemlélet, mondjuk egy kertépítésben, mert azért az én is meg hallgatók többsége nem. Maximum néha kapágat valahol, Igen. de mi az, hogy kertépítés, az jó, az és, már és, és mi volna tulajdonképpen a mondjuk úgy, hogy korszerű, vagy természetes formáját menek? Hát a, a minden esetre nem az, amit mondjuk egy negatív példát mondok, és amit én annak idején el is mondtam, amikor bekerültem a főkertbe, hogy én azt tapasztalom, hogy minden parkfelújítás a fővárosban, de sajnos mostanában már nem csak a fővárosban, hanem az országot járva az ország kisvárosaiban is tapasztaltam, hogy a főtereket, ami ugye egy kiemelt helyszín, ők legnagyobb részt leburkolják, és a volt nagy parkok, így kaposvárat nekem erről egy fotóanyagom is van, Kaposvár, Kecskemét, egyháza, és még sorolhatnánk azt, hogy az utóbbi tíz év park felújításai gyakorlatilag a zöld felületnek majdnem a felét, vagy, vagy lehet, hogy több mint a felét tüntették el, ami tényleg szép, valóban szép díszburkolatról van szó, de túl nagy arányban, és ez, ez ezeken a tereken ilyen trópusi klímát okoz gyakorlatilag, Nyáron. És mi az oka, hogy ezt, ezt, hogy mondjam... Inkább sivatagi, mert a trópusi az egy párás, és itt pedig nincs pára, mert kontinentálisan mi az oka, hallhatunk. hogy ezt választják, tehát Hát, mondjam, a, a, ahogy én a főkertől megtudtam, az az oka, hogy, a, hogy rövid távú, megint a rövid táv, távú szemlélet, <coughs> legyünk jó, hiszem hogy <coughs> rövid távon ez ugyan befektetést jelent, tehát az, hogy, hogy én a volt parkokat lefedem, szó szerint, és alig hagyok meg egy fát, ilyen negatív példa, míg szátér. Igen, tehát, tehát rövid távon többe kerül, viszont hosszú távon nem kell gondozni a növényeket. Uh -huh. És ez az, ami nekem nagyon szomorú volt, a fő kedves, amin éreztem is, meg jöttek is oda a fiatal mérnöket, hát, hogy, hogy tudom, is is tudom is azt, hogy azt hitták, hogy ő itt értesz és nem leszel itt hosszú életű, és valóban nem is lettem hosszú élet Kapcsolatban is, Tehát ezt a fő polgármesteri hivatal környezetvédelmi úgyasztája fogadta el, és annak ellenére én, én elfogadott tervekkel kapcsolatban is alapvető szakmai agájaim voltak. Így azért sikerült azért egy-két dolgot elérni, és érdekes módon azért, azért tűnt fel nekem itt, hogy, hogy valami nem tiszta. Itt az egész fővárosi, de valószínű, nagyon a többi kisvárosoknál is ezt tapasztalom. Csak mondjuk itt, itt fővárosban ugye közvetlenül ez hogy a jelenlegi parkfenntartási gyakorlat az fenntarthatatlan. Ezt röviden így kell, hogy mondjam. Parkfenntarthatatlansági gyakorlat. Igen, igen, igen én már így szó. mondanám, mert amikor nekem, nekem azt, azt hozták példaképpen a, a Főpolgármesteri Hivatal környezetvédelmi ügyosztály, hogy lám, nézzem meg, hogy milyen szép a tér. Hát a tér nekem katasztrófa, a mixátér majdnem nem százalékig le van burkolva. És ők azzal védekeznek, hogy hát igen, mert. A két tér az egy terasz. Már úgy értem, hogy egy Hát egy beton, terasz. De régen is az volt, de nagy, hatalmas fákkal és sokkal több cserjével. Most ők úgy oldják meg, hogy hát igen, mert a kutyások járnak, meg a gyerekek, meg a hajléktalanok, hogy akkor mindent betonoz, köveli diszburkoljunk le, jó esetben olcsóbb megoldással betonozzunk le, és akkor azt nem kell, azt lesöpöltetjük egy héten egyszer, is kész nem kell Do, ja, mi több fa volt, mint most. A fák száma, én úgy emlékszem, hogy nem csökkent, de el tudjuk képzelni azt, hogy amit ugye a Radó professzor jól néhányszor leírt, hogy hogy, nagyobb, hogy amikor leburkolnak, ugye a fa gyökere nem tud lélegezni, uh -huh. és előbb-utóbb azok a fák, amelyek nem tényleg szát, száz év körül járnak lassan, mi magunk rövidítjük meg az, az ilyen, ilyen parkfenntartási gyakorlata, ami rövidítjük meg az életét. Még, még két perc hagyd mondjam el azt, hogy azért, azért arra büszke, ke, büszke vagyok, inkább nem mondom hogy büszke, de, de örülök neki, hogy, hogy tavaly ősszel azért, azért a főkertnél ott sikerült néhány szakembernek, helyesebben nem, nem a főkertnél, hanem inkább kint a szakembereknek megakadályozni azt, hogy volt egy olyan projekt, melesleg az én, az én <gül> feladatom lett volna, hogy a Duna korzó fáit ugyanígy ki akarták cserélni. Na most, um, én, én a, megnéztem, természetesen átnéztem a tervet, a Csemez Attila professzorral is konzultáltam, mert, mert nekem minden hajam annyi felé átahány volt, hogy, hogy nem értettem, hogy miért kell kiszedni az egész fasort, miért nem azt csináljuk, hogy csak a kiöregedett, valóban beteg, esetleg már veszélyes fákat cseréljük le. Következő volt. Amit azért. Dolga volna egy itt is ez lett volna, pontosan igen? itt is az lett volna a feladat, mert, uh -huh. mert tegnap azért, azért annak ellenére, hogy a szakemberek nagyon elzárkoztak arról, hogy most nyilatkozzanak nekem valószínűleg, mióta az ember az élőlásznak is dolgozik, azóta így fokozott a félelem, de, de nem is akarok semmit erőltetni, mert az ember oda megy az helyszíne, és a szakember akkor látja, hogy mi, mi történt, és beszéltem olyan ember, aki ott járt, igen, van néhány fa, ugye a is, amelyek valóban már szinte csak a kérek tartotta a fát. De az a, az a, nem tudom jobb szóval mondani, majd Gábor majd mondja jobb szóval, ez a design szemlélet, hogy akkor egy fasornak egységesnek kell lenni, mint a katonaságnál, ugyanez volt az András úti fákkal is. Nem lehet egy-két fát kipótolni, hanem akkor, akkor ez a francia kert gyakorlatilag, ami nagyon-nagyon drága. Itt mindig a legdrágább megoldásokat választják, és ez is probléma, mert nincs annyi pénze végül is a fővárosnak. A Dunakorzó fa, fasor cseréjénél is ezen kívül, hogy amit én ugye már nem tartottam ökológiai szempontból elfogadhatónak, hogy az egész fasort rögtön kirántjuk és akkor oda teszünk majd, majd 5-10 éves fákat legjobb esetbe hogy nem fánként pótolják, ugye hogy csak a beteg fákat, hanem mindent kidobnak. És az érve a következő volt. Az idősebb fák felnyomták a burkolati követ. Na most, most azt mondtam, hogy ezt még leírni sem lett volna szabad. Mert ilyenkor azt mondjuk, hogy az idősebb fáknak akkor megnyitjuk a, a fatányért, és akkor tészítünk neki egy nagyobbat, és gondoskodunk a, arról, hogy, hogy vízzel el legyen látva, mert, mert, mert a is, már Pontosan, egy, egy, ahogy egy idősebb Kezdi, embert ápolunk, kéri, kéri meg egy, a meg a egy pontosan, Igen. meg ahogy egy gyermeket is ápolunk, Igen. több kell, mint nekünk ugye, akikért nem kár, ugye, 40-50 éves generációi <gül> idézőjelben mondom persze, de, de magyarul, magyarul ez, ez sem, sem szakmailag nem volt elfogadható, és költségvetésben pedig irreálisan magas <gül> számokat láttam. A piaci árnak többszörösét, és amint kiderült, és ebben ez a tervben le volt Írva, és nagy meglepetésemre Csemez Attila professzor ezt támogatta, hogy végig a Dunakorzó jelenlegi fáit, azt kínai páfrány fenyőre akarták kicserélni, amit Kanadából hozattak, volna. Igen, a gingol bilobáról van szó, aminek egy nagyon kicsi árnyékadó, mindenkinek olyan éles lesz az elméje után. Hát ha megeszi a leveleit, csak akkor ott mondjuk esetleg ólomban lehet, hogy dús egy városi falevél, és azon kívül érzékeny a törzse, tehát ha bármi mondjuk ott építkezés van, neki mennek, vagy van. Szóval teljesen irreális volt az egész, nem érthető, és nem arról van, hogy magyar, vagy nem magyar, mert ez nemzeti kérdés itt, itt van, van egy bevált városi tép, építészeti kert, városi ugye, kert, létesítési és parkfenntartási tapasztalat, amit úgy tűnik, hogy mostanában nem akarnak felhasználni, és ez annyira, annyira rontja a városképet és a közérzetünket is, a fizikai, mellesleg a mentális közérzetünket is, amiről majd biztos Gábor jobban fog beszélni. Azért most, hogy ne beszéljek, és mielőtt befejezem ezt a részt, azt mondanám, hogy kínaiaknak van egy mondása, hogy amilyen a kerted, olyan vagy te is el kell gondolkozni, hogy milyen a fővárosi kert. Mm. Például az új nemzeti színház környéke szóval tragikomikusan eklektikus. Jó, ez is magas azt mondhat, hogy... Jó, igen, most én arról nem beszélek, mert látod, én nem, én nem, nem vagyok építész, tehát nem fogok a nagy, magas építész ugye, kasz beleszólni, mert ez egy nagyon nagy fájdalom. Az egyetemen is ez volt már, hogy, és ezt hallottam a főpolgármester hivatalba, és az építészek megterveznek valamit, és akkor azt mondják a kertépítőknek, hogy van itt egy üres felület, rajzoljál már be néhány, néhány karikát ide. És akkor erre azt mondják a, a, az, aki, aki komolyan veszi a saját szakmáját, a azt mondja, hogy nem, majd ha az elejétől bevonz, akkor igen. Ez nagyon érdekes, mert azért nem egy olyan épületről tudunk pozitív példáról, persze egy nagy híres építészek művéről, akik például egy faköré építették a házat. Igen. Vagy például mondjuk igen. Egy, egy, egy japán ház az biztosan nem úgy épül, hogy letarolnak néhány fát, hanem szépen beépítik a fa is a kis hogy Például jártam Indiába, és ott például hát persze az indiákok máshogy is fognák fölött, eleve ugye szennek, néznek minden fát, és ha van számos olyan templomban, amit a fa köré építettek, sőt, maga a fa... Hát maga a gingóbilóban, mondjuk kínai szent fa, és a templom, az is olyan, a kínai páfrány felől, a templomok igen. két oldalán. Olyan templomban is jártam, a fa belül az épületen belül volt, már nagyon öreg volt, de kiment a tetőn keresztül, és, és ugye, köré ugye. volt egyszer építve. Ez egy városi valamiben volt, hát eleve olyan <gül> kerületen, hogy nem, de a fa az annyira fontos és szent, hogy ott azt, azt nem veszik ki. Na most persze hát itt, itt, itt ugye lélekről, meg érzésekről a orán ember nem annyit beszél, csak arról, hogy megéri vagy sem. Már a parkfenntartás nem éri meg. Érti? E, vagy érted? A, a megéri az, amikor létesítek egy parkot, nagyon drágán de utána locsolni, az olcsó dolgok, pontosan, utána az, hogy locsolni, azt legyünk, dolgot, az, pontosan, hogy hogy locsolni kell azt a fát, gondozni kell azt a füvet, ez, ez szóval itt csak nagy pénzek, ebben a városban csak nagy pénzeket éri meg kiadni Igen. ez szerintem egyszerűen nincs megszervezve, ez nem megéri, egy fenntartható hogy... városgazdálkodási gyakorlat, uh -huh. ami pillanatnyilag megy, ez az ember. Nos, nem nem. hát, uh, sok minden hangzott itt el, nem győzöm kapodni a fejem, hogy mi is, a reagáljak hamarabb, de talán akkor a végénél kezdem, tehát az, hogy a fáknak a keleten nagy hát, értéket tulajdonítanak, emögött nagyon messzire menő okok vannak. Tehát az, hogy ott fennmaradt a vallásnak az a tradicionális vonulata, hogy forrásokhoz, fákhoz, sziklákhoz mentek ki, és tartották ezeket szentnek, Ami az ókorban egyébként általánosan gyakorlat volt a földön, olyan kereszténység elterjedésével, hogy nyugaton ez megszűnt, mi templomokat épített építményeket építünk. Tehát, és Szent Istvánnak egyik tétása éppen erről szó, de nem szabad fákhoz menni, imádkozni, mert ez, ez pogánynak számított, és attól kezdve a fal egy ilyen gazdasági valamivé vált, alacsonyodott, nagyon messzire vezető okai vannak ennek a mm. mai gyakorlatnak, hogy a fákodén butályosan bánunk, nagyon a kihívás és egyébként a jelenlegi környezet állapot, magával a, a hitünk felé is, a kereszténység felé is. Ezért megérnek egy külön misét most, hogy így, így, képesen beszéljek, mert, mert ez egy nagyon komoly kihívás, mert ugye a 2000 ével ezelőtt született, vagy még régebben született a Szentírásokban, ugye az van, hogy tétek a Föld, uralkodjatok rajta, egyétek meg, ami, ami jónak láttok, és, és... Egyétek meg az egész földet. De, tehát gyakorlatilag, is ezt tesszük, és akkor az 2000 évvel ez egészen más jelentett mint amit most jelent. Sőt, ez egyébként egy nagyon egyébként kihívás, hogy merjából tartottunk egy vitát, mert van egy valási dialógusunk és hát. legutóbb a jávar ennek hogy csináltunk egy, egy valási dialógust és ott bizony azért még keresztény oldalősenek a kritikája merült föl, és a legvalószínűbb az, legalábbis én úgy gondolom, hogy ezt a középkori fordítások tették ilyenné, tehát itt már nem, a, nem az eredeti nyelven, hogyha ezt feltételezem, hogyha ezt ma át tudná valaki úgy fordítani, ahogy akkor ezt értették, akkor azt mondaná, hogy gondoskodj az állatokról, a növényekről, a satöbbi, és hát nyilvánvalóan megéletésednek ez az alapja. De nem, nem az, hogy uralkodj rajtuk, vagy kiasztált, hanem, hanem felelősséged igen, van Igen, és szóhasználat, igen, meg kell újítani a szóhasználatainkat. Igen. Ez és egyébként nagyon izgalmas, ez a harmadik évezred erről szól, és hogy és a kommunikáció. És én úgy látom, hogy ez inkább egyfajta barbár most rossz értelembe vettük. Alacsony, alacsony rendű szemléletnek mondanám, bár jogos az a szó is, ha a szó elet értelmébe vesszük, amit a rómaiak lenézték nézték azokat, akik nem ismerték az írást, Igen. meg nem ismerték a magas művészeteket, és meg a nyelvük esetet tenni, vagy ezek ott a barbárok. És azért valójában a, a, a, a európai kultúra, az, az valójában, van. ha úgy vesszük, hát átszövi a kereszténység, de sokkal inkább ez a, ez a, ez a civilizált latin műveltség az, ami az alapja, ami, ami tulajdonképpen, hát, ha úgy veszük egyfajta romlott civilizáció, tehát ugyanazok a problémák, amikkel hát ma egy, küzdünk. Egy eltévejedést, Egy, egy, egy szóval materialista Ez, ez Egy hiper alain, mond, abszolút, igen. Ami, ami ma Megint visszajön nyers formájában az utóbbi 200 év óta. Sokkal több technikai eszközzel meg támogatva, ahogy akkor volt, tehát annyira súlyos volt. Akkor is az ideál, Én ugye egyéppen? a régi római város az, az, az is csak azért csak kő volt. Mások kell venni? Kő meg, kő meg magas százak 3-4-5 tömletes százakat építettek ma akkor. A világ első hát, szabások könyvés rombolása az Mezopotámiában történt, éppen a öltözéssel egyébként, ami miatt szikesedett a talaj, és elsi a a terület. Ez egy körülhatárolható területek korlátozódott. Elég bajok volt egyébként a ottaniaknak, emiatt aztán óriási hát, háborúk meg rombolások történtek. És a, egy jóval nagyobb területen történt rombolás hát pont a rómaiak idejében gyakorlatilag ez a a tehát a Földközi-tenger medencére terjed ki, ahol akkor pusztult ki, adtak ki az erdők, mm. ahol a mai napig nem álltak helyre, meg a éghalad is szárazabbá vált, sivatagosodott, és a valamikori erdők helyén most vagy bozótos van, vagy még az se. Tehát ö, tengődnek, ö, én láttam saját ember Spanyolországban ilyen helyeket, ahol már csak ilyen kecskék rágcsálk a... És nem az egész francia Itt irányi. valamikor erdők voltak. És, és mindaz az ember tevékenységének idézében. ez a hajó, végel, hajógyártás. hajógyártás. Ezt aztán a középkobban is a folytatták, a és egy, egy nagy területek kiterjedő nagyszabású környele pusztítást végeztek, de ha globális szinten nézem, még mindig egy körülhatárolható területről van szó, és most ugyanezt globális szinten műveljük, tehát azért mondom, hogy itt ha globális szinten gondolkoznának a főket nagyon becsült vezetői, azt a tudja szerintem, hogy miről a, beszélnénk, de akkor, akkor de, nem design szemelettel gondolkoznának, ugye, hanem ökológiai szemlete, kutyakötelességünk most már azt szerint gondolkozni. Mert, mert pusztítjuk a környezetünket a dizájns személytel mondjuk, együtt. Ezt szemben tudtuk, mert Velencéről nem szoktunk úgy beszélni, mint egy ö, negatív példáról, mert nagyon szépnek tűnik, de tulajdonképpen belegondolunk, az, hogy Velence egy ilyen cölöpökön áll, ugye mennyi fa lehet ott, ugye? A, igen, a szomszéd igen. partról, meg a szomszéd hegyekről lehozott fák, azok ott bele vannak verve a földbe, és, és azokon igen, áll egy vörösen. város. Egyszer az összes hajó, amit ők birtokoltak, az, az, és az egész gazdagság, hát amit a egy időcsálltak. Ettől kopád, és ettől ma, ahogy jön vissza, és itt most évszázadok után jön vissza, ma ennek valahol következménye az, hogy a tenger elnyeli ugyanakkor ezt a várost, és nem lehet védekezni mert a vízszint úgy emelkedik, stb. stb. stb., ami, ami egy olyan be, ami látszólag így direktben nem látszik az összefüggés. De mivel ez egy egész szemlélet, és ma már ezt óriási méretekben másút is csináljuk, ez a dolog egyszerűen visszat, és el is önti. Azért, azért, azért nem, jó, nem jó a példád, igen? mert Velence ott, ott a túlélés miatt építették. Tudjuk, hogy ott, ott ugye... Igen. Én most a én Mi a mostan, igen, igen. próbáltam ezt ezt a Pontosan. Azért, jól, jó, okay. Tehát a mai, mai építészet, városi építészet, az viszont nem túlélés és nem túlélő szemléletű, érted? Uhum. Egyszerűen itt most látjuk, De azért hogy egy nem túl jó. Most én nem berence. az ökológiára azt mondom, hogy mi emberek is, én úgy gondolom, hogy az ökológiai uh -huh. világ része vagyunk. Hát én nem Igen. hiszem, ha kilőttek minket a valamelyik másik naprendszerből, akkor is itt vagyunk kénytelenek. Ha, ha meg tényleg evolúciósan fejlődtünk, ahogy én gondolom, akkor, akkor még úgyis tudomásunk kell. Ez, amit ma folytatunk, ez, ez nem a mi túlélésünket szolgálja. Nem akarom mondani, miért, mert úgyis tudjuk, hogy az egész a pénzvilágról szól monetáris kézirányítású rendszerről van szó. Tehát a visszacsatolások, az élővilág visszacsatolásai hiányoznak ebbe a rendszerbe, és ebben mi állandóan kiabálunk, a lakosság is kiabál, hogy nincs hely, hogy a, nem nincsenek olyan meghitt zugai a városnak, helyesebben fogynak. Egy-két kerület kivétel, ugye a nyolcadik kerület, ahol most nagyon szép példák kezdenek Igen, igen. Ott a Igen, igen. igen, a város, de a várost, azért, de másik Történet. Igen, igen, igen, de ott, ott legalább látunk így, így ilyen, egy ilyen szép park felújításokat is, majd majd kiderül, hogy mi lesz a vége, így van. Tehát magyarul, hogyha itt, itt a, a, a demokrácia adta lehetőségek kilenének töltve, akkor nem kellene hülyének nézni a helyi lakosságot, mm. helyesebben akkor, akkor figyelembe kellene venni azt, hogy, hogy, hogy valódi kapcsolat legyen a lakossága, és az ő igényeit is a városfejlesztési beruházások előtt jóval. Tehát már a terv, a stratégia és a terv szintén figyelembe kellene venni. Legyen most egy kis szünet a beszélgetésünkben, és a beszélgetés második részében néhány konkrétumról fogunk még beszélgetni. adjuk a nagyvárosi dilemmákat. Bologi Udít és Kolundzia Gábor a két vendégünk. A zene alatt volt egy telefonálunk is, egy hölgy 8. kerületből. Nem akarta a nyilvánosság előtt elmondani, amit el szeretett volna mondani, mert azt mondta, hogy annyira ideges attól a gondolattól, ami ott van körülete, attól a helyzettől, hogy, hogy hát nem akarja a nyilvánosság előtt ezt az aklatot hangot használni. És hát arról a pusztításról beszélt, ami ő Baros utcában lakik, ami, ami, ami körülötte ott folyik átépítés és javítás címén, vagy még úgysebb. Igen, amikor a Judit beszélt a Józsefvárosi eredményekről, eredményekről én mindjárt hát, utaltam függetlenettől a telefonbeszélgetéstől arra, hogy lehet, hogy egyes parkokat talán jól tartanak fönn, de maga a város szerkezetében, a város szövetében pusztítás történik a, a József városban. Méghozzá a Korvén-Szigony projekt néven egyébként, ami városrehabilitációnak adnak el. Tehát... Ott ez egy tipikusan olyan terület, ahol maga a város szövet önmagában érték, hiszen ez nem egy tervezett utcaszerkezet, ami ritkaság egyébként városainkban és Budapesten is, hanem egy, egy nőtt, egy fejlődött utcaszerkezet, és rengeteg régi értékes épülettel, Uh, ahol csak ilyen, ilyen finom beavatkozásokat lehet el volna csinálni, mire késsebészet, nem pedig ilyen, ilyen amputációs megoldásokkal lehet volna dolgozni. Tehát ahol egyenként, ahogy most hat hangozik el egy néva, Percel Anna, uh, aki itt is volt ebben műsorban, megtervezte, hogy az épületeket egyenként fölmérve, értékeiket számba véve le, kell a tervet elkészíteni. Nem ezzel a fűnyíró módszerrel, amit a parkokban ugyanúgy alkalmaznak és a fákban is, a fáknál is egyébként. A fák idézőben gondozásánál ugyanúgy fűnyíró rendszer, van, és ugyanezt a fűnyíró vagy a gyakoroljuk a városban is. Tehát ott is egyenként kéne megnézni, a melyik épülethez, hogy lehet hozzányúlni, ott is volt egy csomó foghí és ugyanazt a, lak a lakásszámot meg lehet volna -e építeni ilyen finom módszerekkel is. Ö, egyébként ez most a ebben helye, ebbe, 25-én, tehát május 25-én délután 5 órakor tartunk egy, me, egy ö, ilyen szakmai napot a Magyar Urbanistika Társaságban erről a bizonyos város rehabilitációs projektről, a Déljom 48-ban, aki haja tehát szívesen látunk bárkit, akit ez érdekel, ahol a részleteket majd fogják látni maguk, magától a tervezőtől. Igen, egyébként jellemző az. Most, most én nagyon örültem ennek, hogy ez a, ez a vita itt fellobbant, mert annak ellenére, hogy ez, ez az ellen szólt, amit én kijelentettem. És teljesen megmutatja azt az élethelyzetet, hogy én zuglói vagyok, én az ottani problémákat ismerem, és a nyolcadik kerületbe, ha elmegyek, akkor meglepődtem, hogy, hogy milyen szép a, szépek a városrészek, de mivel nem ott élek, így, így nem, azt, nem ugyanazt érzékelem, mint egy nyolcadik kerületi és egy dolgot azért én is észrevettem. Ezért tulajdonképpen nem lehetséges az ottani emberek nélkül bármilyen Pontosan, voltatni. erről szól a történet, ja. hogy, hogy végül is ha városvezetés értünk lenne, ja. akkor a mi jobb közérzetünk dolgozna. És, és a nyolcadik keletben azért egy valamit én is észrevettem, ahogy Európát jártam, és ugye itthon is van egy közérzete az embernek, hogy valami idegen volt nekem, mint hogyha nem Budapesten járnék, és akkor a Miklósi Endré beszélgettem is erről, hogy Endre nekem itt nagyon furcsa valami, azt mondja, hogy persze, mert ezek tényleg nem, nem olyan tervek, és nem, amit most mondagából, nem organikusan az adott lehetőségekhez igazodott, hanem, hanem íróasztalnál követték. Szóval ez nagyon nagy probléma, ez a nemzeti frusztrált érzés, hogy mi állandóan valakit követünk, nem, nem önmagunk hagyományaira és önmagunk gyökeréből fejlődünk tovább, hanem, hanem hol nyugatra, hol keletre, hol most már föl az égre, a globális nagy káoszba, de valami mindig követünk, tehát, és ez egyébként egy, egy öngyengítés, a természetesen mindenkinek a saját magánéletében számít, is, ha nincs kontinuitás, az, ilyen, az egy öngyengítés. Ilyen nem szerves, sem fejlődő dolog, egy városrész, amit mesterségesen építenek, az gyakorlatilag annak a kockázatát visel magán, hogy ez nem fog jól működni mert, igen, utána funkcionálnak a problémák. De egyáltalán nem, mivel ugye ez nem, nem, nem, nem hogy már nem volt lélek benne, nem az emberek hozták létre és, és érezték. Hát az emberek hogy ez csak jó. nem az ottaniak. De ez azért mert nem lehet kitalálni azt, hogy ott jól fogom -e érezni magam. Ez amit a lakótelep. Most azért tulajdonképpen azért, ha úgy veszük a Baros utcában, van egy olyan, mint egy egy egy egy robbanás, a közepén az a, a kis lakótelep, ugye? Ott egy egy egy egy egy A egy egy igen, egy egy egy egy egy egy egy egy egy egy egy egy egy egy egy szép egy egy egy egy egy egy továbbra is. egy egy egy ott egy egy egy egy egy egy egy egy egy egy iszonyatos, ö, oda nem illő valami igen, oda. Igen, azt én is érzékeltem, mint, mint nem nyolcadik kerületi, hogy szép, érdekes, de valami nem stimmel. Hát, és ez csak az, nem ami... is érdekes, mert egy ronda lakótelep, tehát hogy mondjam, a 70-es éveknek az Ócska lakótelepi toronyházait építették oda, ami, ami nem ugyanarra hesszére gondolunk. Nem, ami, én most arra a, arra a, a Horváth Mertér és a tér közt, hogy no, van egy nem, ilyen lapot, el, nem, pi nem, rész. nem. nem. A, a lényeg az, hogy az pillanatokon belül a lesüllyedt, hogy mondjam, utált területté vált, tehát az, az, az, az, az néhány éven belül ilyen dzsumbúj jelleget kezdett ölteni, mert az ott nem szerves. Most más kérdés, hogy a többi is el volt hanyagolva, és elvesztette azt a azt a, a kisvárosi hangulatát, ami azért ott abban a kerületben lehetséges volt. De hát azt meg föl kellett volna, azt kellett volna fölújítani, és megengedni, hogy az emberek ott jól érezzék magukat. Én, én még, amit érzek, bocsáss meg, Gábor, hmm. hogy sőt, nem nyomort a magyar lélekben, hogy, hogy állandóan erős Jánoskodunk. Mi mindig többet akarunk. Hmm. Egyszerűen, miért van az, hogy Párizsban egy, egy 1600-os évekbeli házat megbecsülnek? És, és fölújítják, és életben tartják, nem beszélve, hogy a Németországról. És elmegyünk ilyen városokba, azért a... és, és egyszerűen... A Defense, azért, a azért, a, azért a franciák és imádnak úgy modern... Persze, kérem. ott is van pozitív és negatív Igen. példa, és szóse megint nem, nem azt akarom, hogy önmagunkat ostorozzuk, de azért magyarokban van egy, ez a hóruk fog meg, és akkor megszakadunk bele, és akkor ezért hmm. nincs is... Szóval az igazi fejlődés, és, és mi, ahogy ugye, mint természettudományi részről jövő ember, a, az igazi evolúció az folyamatos. Tehát szóval itt, itt olyan, annyira sok megtörés van, hogy hogyha vége tényleg lenne egy nemzeti konszenzus, ami, ami ezt biztosítaná azt, hogy, hogy, hogy nagyon lassabban változtatni, nem előre arc, hátra arc, jobbra szalad, balra szalad. Valószínű, hogy ez egy, ez egy geopolitikai helyzet is, szóval én most senkit nem hibáztatok, de, de nagyon jó lenne, hogyha valahogy ezen, ezen túl lennénk. En az első globalizáció okozta sokkon, én szerintem erről van szó, hogy itt sok. sok tehát, hogy a, a állapot beruházók állapot. még nincsenek túl azon, hogy megkeressék a pénzüket, amit meg szeretnék rajtunk keresni. Most az előző hűsort, az a be. Van egy telefonálunk, engedjük meg, hogy egy pár szó erejéig meghallgassuk. Itt lesz egy fejhallgatót. Valahol. Hello. Halló, jó napot kívánok. várad a vagyok. Egy pár szóval szeretnék hozzászólni. Igen. Uh, nagyon szimpatikus, amit mondanak és, a, és akiket hallok amit szeretnék uh, valami fajta szemléletbeli uh, dolog hogy már a héten is volt egy beszélgetés valami hasonlót próbáltam így uh, el, elmondani hogy, uh, hogy, hogy azt érzem, hogy, mi ne, hogy ne kiabáljunk, amit elhangzott hogy kiabálnak a lakosság kiabál a lakosság meg a, meg a szakértők hogy, hogy ez így nem jó tehát hogy így, én azt látom, hogy jobb lenne keresni és megtalálni az együttműködés lehet, ö, lehetőségeit. Tehát, hogy, hogy igen, azt lehet mondani, hogy aki, akik nem úgy csinálják, nem ökológiai szempontból, mert azért, mert a pénz irányítja őket, de szerintem van egy magasabb, van egy más ö, oka is ennek, hogy, hogy ö, egyfajta tudatlanság. Tehát, hogy bízni kell abban, hogy... Jó van, drágám, bízni kell abban, hogy... hogy ö, mint ahogy az egyik úrtól el is hangzott most a, zene, a szünete, a zene előtt, hogy ha beszélnék valamiről, szerintem azt sem tudnák, hogy miről beszélünk. Tehát, hogy, hogy akkor, azokkor ezek szerint önök is tudják, hogy, hogy nem rendelkeznek, valószínűleg azok, akik a döntés birtokában vannak, a pozícióban sokan nem rendelkeznek egyáltalán olyan tudással, olyan információkkal, olyan szemlélettel, ami, ami, ami Től ők valóban ö, megfelelő döntéseket tudnának hozni. Csak akkor tudunk elérni valamit, hogyha, hogyha azt gondoljuk, feltételezzük legalábbis, és, és, és elhisszük, hogy, hogy egy oldalon állunk, csak valami akadályozza őket, de hogy ez, ez így áthágható, hogyha úgy közelítünk, tehát nem tudom, hogy érthető le. Tehát így öm, én, én nekem nagyon szimpatikus, ahogy önök gondolkoznak, csak még tatt, mint hogyha ezt így ezt így érezni, Túl nézni. <gül> Túl uh, konfrontatívnak? Igen, igen. Uh -huh. hogy, tehát, hogy, hogy nem, igen, hogy merbezzek ők, és akkor ők nem segítenek, meg ők nem akarják. Lá, tulajdonképpen gyakorlatilag most ez a helyzet, de, de ezt ne fogadjuk el, mint, mint állandó dolog, hanem meg, meg nem meg, azért, igen, mert ők rosszak, az meg, az meg ők nem akarnak segíteni hanem mert, mert, mert, Tehát, hogy így mi segítsünk nekik abban, hogy, hogy ők is rátaláljanak arra, hogy, hogy tényleg mi a, mi a jó és mi a szükséges, és, és hogy igen, valami is, mi nagyon Köszönjük szépen, köszönöm. értékes gondolatról. Tehát az a, volt előző műsornak a végén, amikor Balga Mihályra ültünk itt két héttel ezelőtt, hogy uh, folytatni kell a városfejlesztésével kapcsolatos hát nézeten kifejtését a, a, a rehabilitáció területével. Tulajdonképpen, bocsáss, Ezenkül mert azért, fontos. azért erre reagálni kell, hogyha egy megtisztelik a hallgatók a, a, a műsort azzal, hogy betelefonálnak. Hát igen, Annyit kell, hogy mondjak, hogy, hogy egyszerűen... Nagyon sokan vagyunk azok, akik 25 éve legalább, de minimum 20 éve, valószínűleg az én előttem lévő generáció ugyanígy legalább 20 évig kérte a döntéshozókat, letettük a szakmai anyagokat, ezek mind valami érdekes módon valahol fekszenek, nekünk is valószínűleg megvan otthon. Engem legalább 10 éve bevontak a is agglomerációja, és nem vontak be, hanem megkaptam véleményezésre a az MTR regionális kutatótól a főváros és agglomeráció fejlesztési tervét észrevételeztem, szinte ugyanígy, gondol, hát, sőt, ugyanígy gondolkodtam, hogy ezeket a dolgokat leírtuk szépen, szeriden teljesen az ellenkezője történik. Itt nem mi provokáljuk ki azt, hanem, hanem a tények provokálják ki azt, hogy a türelmetlenségünk fogy, és a lakosság olyan elkeseredett, hogy már azért némat gyakran, mert, mert úgy sem lesz, mindig minket úgy fogadnak, minket könnyedet hogy mit ugráltok, úgy se lesz semmi. most én ezért természetesen 20 éve mondjuk, mondjuk, megírjuk az anyagokat. Öm, ezek a dolgok, amik most történnek, megint tudjuk, hogy ilyen gazdasági problémák, meg politikai káosz, meg egyebek vannak, és, és, és ezek, ennek csak a jéghegy csúcsa egy, egy ilyen fakivágás, ami megint a rossz társadalmi kommunikációra utal. De én mégis hiszek abban, amit, amit zuglóban is elértünk, hogy ha a helyi lakosság összefog, és demonstratíve képviseli a hangját, például nálunk, ugye a 74-es trollit meg akarták szüntetni Zuglóban, <kül> mert azt mondták, hogy ez egy elavult jármű, és, és oda busz, buszok kerülnek. És teljesen nonsens, mindenki imádja azt a trollit, csendes, gyors, kis utcába megy, nem a, nem a 6 sávos, meg a 12 sávos autostráda közepén kell nekem állni egy megállóba, mint az 1-es villamost, ahogy tették. Én ott állok egy 8 sávos, az 1-es villamosta az a 8 sávos stráda közepén állnak a babakocsisok, a nyugdíjasok, meg az olyan béna városlakok, akik nem hajlandók kocsiba szállni, mint én, legalábbis Budapest vonatkozásra nemem, amúgy is inkább vonatta, mert szerintem kényelmesebb vonat, mint egy autóba kuporogni ez a magán véleményem. Tehát öm, azt akarom mondani, hogy ezt, hogy mi ostorozzuk a döntéshozókat, ezt, a, ez az ő süketségük. Szóval ez tényleg olyan egy egyszerűen be, betömik a fülüket, hogy miért történnek dolgok arról, arról én most nem beszélek, én csak maradok a saját szakmámnál, de hiszek abban, hogy ahogy Zuglobon is megakadályoztuk, tényleg az egész 74-es troli vonalán megmozdult a lakosság, mi csak figyelmeztettük őket, mi környezetvédők, hogy ez történik, és meg a Tudtuk az információkat, hogy hol lehet a lakossági észrevételeket megtenni, semmi egyebet nem csináltunk, és lakossági fórumot természetesen szerveztünk, ott az önkormányzatot szembesítettük azzal, hogy nem ez a lakossági elvárás, és sikerült azt megakadályozni még egy valahány év óta továbbra is megy a troli és néhány új kocsi is már bekerült. Úgyhogy én hiszek abba, hogy egy lakossági összefogás az a lakosság, aki hisz önmagában, és hajland önmagát megszervezni, annak a hangja, hogy el kell, hogy jusson az önkormányzathoz, és még följebb is. Meg kell változtatni a jelenlegi egyeztetési gyakorlatot. Ezek nagyon részletesen le vannak írva a jogszabályokba. Formálisak. És ha, épp, épp ezt akarom mondani, hogy ha ránéz az ember, és kiszámolja azt, hogy ami ott le van írva, az mit jelent a -e valósában, akkor elképesztő számú szervezettel ö, kell te egyeztetni terveket, ami ö, leginkább azt eredményezi, hogy a tervek egy óskán megvágítja, mert tervezőnek ö, az ideje körülbelül fele a, azzal megyen, hogy egyeztesse a tervét. De hogy ö, megerősíts, amit mondtál, olyan fájtisában történnek ezek a egyesztetések a terveknek, amikor már minden készen van, már csak a engedélyre várunk gyakorlatilag, és érdemi dolgokban a koncepciális nem lehet beleszólni. Ezért vannak az úgymond kiapálások, igen. Hogy egy De konkrét nem a példát mondjak, hogy engem megkerestek, méghozzá nagyon is megkerestek, meg én ki akartam térni előre, aztán utolértek, hogy mi interjúr készítsenek velem a központi szennyvíz tisztító építéséről, mint a múlt Budapesti elnökével és uh, én ki akartam ezzel térni, mert teljesen értelmetlenet tartom a építési engedélyési fázisban, sőt, amikor már kivonnék a közbeszedési pályázat, szóval már ez, ebben a fázisban értelmetlenség ilyenekről beszélni, de csak megtaláltak aztán, ott uh, elmondtam nekik, hogy ezt nem most kellett volna csinálni, hanem a koncepcionális kérdéseknek a fázisában, ugyanis a kérdések koncepcionálisak alapvetően, nem arról szól, hogy most a kicsit erre menjen, meg egy kicsit arra menjen, hanem menjen -e egyáltalában például, vagy milyen legyen a technológia, vagy vagy kell-e központosítani valamit, vagy inkább a sok kicsit kéne építeni, amikor még érdemi kérdésekről lehetne szó. Tehát gyakorlatilag úgy látom, hogy ez ilyen pótselekvésként folyik, folynak ezek az elképesztő számai egyézetések, olyan fázisban, amikor már érdemi kérdésekbe belefolyni nem lehet, és általában a az a feladata, hogy nagyon intelligensen megválaszolja, mit miért nem lehet változtatni. Na most ez azt jelenti egészen pontosan, hogy a lakosság, amelyik mi, mi, mit jelent az, hogy önkormányzat? Az, az a lakosság az önkormányzással, ezek kezdődik az önkormányzati törvény, hogy az önkormányzat a, a, a, a helyi polgároknak a összessége, az az önkormányzat, akik a, ezt a jogukat a képviselőken keresztül gyakorolják ezzel indít mai napig egyébként az önkormányzat. törvény. Ami azt jelenti, hogy a, az egyénre, vagy a lakosra, úgyhogy ezt mondják, tehát a, a polgára óriási felelősség hárul, mert, mert tulajdonképpen ő választ, ha nem választ, akkor pedig egy egyszerűen engedi szabadjára a, a rendszert úgy idézőjebb, mondom, a természetes nem a, nem erői akarom, meg mondják, tehát magyarul olyan embereket fog engedni, akik abban karriert Nem akarom is itt a lakosságot ostorozni, mert, mert nincs igazunk, akkor a jelenlegi választási törvény, mivel nincs visszahívhatóság, csak egy irányba, ez egy olyan szolgáltatás, amit megrendelek, és utána nincs, nincs semmi a csatorás, hogy de kérem, de az, a, de az a képviselő nem úgy szavazott. De amíg, de ahol, már, ami a közösségi választásban sem a szóval Pontosan, pontosan, ügyesek, tehát én szerintem formailag adottak igen. a demokrácia lehetőségei, ami 89-ben ezt megkaptuk, de nekünk kell tartalommal kitölteni, nekünk itt élő, élő emberkéknek, és um, ez egy folyamat, és ez, ezért kellene, szóval én szerintem annyi demokrácia lesz, amennyit kiharcolunk magunknak. Szóval úgy veszem észre, hogy, hogy különösen nagyvárosokban alapvetően Budapesten kéne hetik a sajtot a szánkból, tehát nem a lakosság. Ö, ö, jelenti gyakorlatban az önkormányzatot, hanem, hanem ilyen különböző Bizony lobbik és, és, elit, és pénzügyi csoportok alakítják a, a városnak a, a történetét, és a város tervezését ilyen szakmai zsargomba bújtatták, pedig hát a várostervezés alapvetően nem szakmai kérdés, mondjuk ki már végre valaha hanem alapvetően a lakosságot a helyi a szolgáltatásnak. Ez egy, egy szolgáltatás, igen, a lakosság felé, és nem csak azért hozzáteszem, nem csak a lakosság felé, hiszen a városnak is élnie kell valamiből. Ezeket az érdekekkel kell úgy egyeztetni, hogy abból, tehát mindenki jól járjon. Tehát a lakos is, a tőke is, és senki nem mondja azt nekem, hogy ezt nem lehet megtenni. Több helyen megtetten már. Hát ez egy hosszabb már, egyeztetés, szóval nem szabad ennek is hanem egy folyamatban kell. nem, nem a tervezésnek, hogy valakinek a szándékát egyoldalúan megvalósítom. Az nem tervezés, mert ahhoz az, az, az ilyen ö, formális dolog, hogy persze kedek, engedélyt kapni valamihez, jó vastag pastom az lehet gyártani, pár nem most már a támadógépes világban gomnyomásra tervezik, a házakat. Meg is látszik hogy Egyébként. tehát e, itt e, rosszak a játékszabályok, e, erről is majd érdemes lesz még többet is beszélni, rosszak a játékszabályok, és rossz játékszabályok mellett csak rossz játék tudok alakulni. E, tehát gyakorlatilag, ha most valóban arról hallunk, hogy így különböző reformok lesznek, köztük közigatási reform és önkormányzati reform és a többi, akkor nagyon is oda kell figyelni arra, hogy, hogy a rossznak bizonyos játékszabályokat kell megváltoztatni. Különben tovább folynak azok a dolgok, amiket most rosszorozzunk, és mi mindig utóbbi hatta fogunk vívni a, a, a, a értekek védelmében. Még van egy telefonálom, közben a műsorunk elérte a utolsó percét, úgyhogy röviden meghallgatjuk. Háló. E, jó napot kívánok, kezdi csókonom! Egy gyors kérdés szeretnék vőteni, és az eredetileg kertépítőmérnök, hölnek, mármint az eredeti műsorra kapcsolatosan. Itt a kerületünkben vannak ilyen előnevelt vágdobozokba. dobozokba Ez mit, mit szétszolgálnak, és ezek meddig? Meddig bírják? Tehát dobozokba vannak kirakva nyáron. Szépen. Köszönöm szépen a telefonját, ugyanis most kiegészül egy újabb résszel ez, amit ami ugye említettem, hogy a jelenlegi városi parkok egyre nagyobb mértékben leburkolják, díszburkolattal jobb esetbe, és teljesen tipikus az is, hogy konténeres növényeket tesznek ki, természetes, hogy az ilyen növény nem úgy funkcionál, nem annyi oxigént termel, éppen, hogy csak megél. Tehát megint ez, a, ez az esztétikai tervezés. Én ugye azt mondtam, hogy dizájnozz, azért hogy érthetőbb, ha azt mondom, hogy egy esztétikai tervezés folyik valóban, egy ilyen formailag. Legyen is ott növény, mint, mint, ahogy, a, mint ahogy tényleg a számítógépes ábrákon megtervezik a kertépítőmérnökök és az építészek is a, a várost. Az úgy lehet, hogy úgy jól mutat, bár nekem azok is sokszor már eleve azt a benyomást keltik, hogy nem embernek kész és utána azt nem vizsgálják, hogy ott milyen a klíma, milyen a mikroklíma, mert ugye a növények és a, a vízfelületek, a tavacskák, a szökőkutak, azok azért szolgálják azt, hogy a mikroklíma és a városnak az élhetősége jobb legyen. Ugye a, legvább, a munkacsoport tegnap tartott egy fórumot az ajánlások Budapestért. <kül> Mit várunk az önkormányzatoktól 2006 és 2010 között? Ez most egyeztetési fázisban van, a ző honlapjukon, interneten megtekinthető a folyamatos változtatott anyagról van szó, és ezt utána majd közé teszik és megpróbálják aláíratni a képviselőjelöltekkel, hogy valóban felvállalják ezt a hosszú-hosszú évek folyamatos lakossági egyeztetésével és szakemberekkel kialakított városképet, amit az, az ajánlások tartalmaznak. És itt arról van szó, hogy ha romlik a város állaga, a, ugye nő a légszennyezettség, nő a zaj, és egyre kisebbek a zöld felületek, akkor innen a, a minőségi életre vágyó lakosság kiköltözik, és az egész város elszemesedik, leromlik. Itt maradnak a magatehetetlen öregek, és, és azok, a, azok a lakosok, akik egyszerűen anyagilag nem tudnak maguknak jobb életkörülményeket biztosítani. És akkor ezt ne, ne, el tudjuk képzelni, hogy ennek mi a, mi a következménye az egész város szempontjából turisztikailag is értéktelenné válik egy, egy lesz elszegényedett és, és leromlott város. Hát ahol, a... ahol mondjuk paloták állnak, csak éppen a lakosság hát el ez fog egy A egyébként a rehabilitáció kérdése, amivel hád emlékényeim szerint mi fogunk foglalkozni még ebben a műsorban is, és a Magyarországban és egy sorozatot indítottunk, amelynek az első része, ez 25 5 órakor, és további ö, ö, hát ez a kapcsolatos szakmai programáink is lesznek, a jelen kornak alapkérdése a rehabilitáció, amit a Valga Mihály két héttel ezelőtt úgy is fogalmazott meg, hogy város recycling. Tehát nem csak környezetben lehet vissza... Város újrahasznosítás. újrahasznosításról beszélni, Igen. hanem a városban is lehet. Különböző funkciókat is kielégíthetnek ugyanazok a, a házak és ugyanaz a környezet, hogy hazértékes És egyébként is ez, ez alapkérdés a jelenlegi kornak, ezt fekete fejlenbe gondolították most már a, a folyamatok, tehát ezzel a jövőben reményeim szerint minél többet fogunk foglalkozni, és még nagyobb reményeim szerint nem is hatástalanul, mert bizonyos remények vannak a tekintetben, hogy ha más miatt nem, hát az Európai Uniós pénzek becsatakozása miatt vannak bizonyos lehetőségek ebben irányban való lépésre mint az láncnak az egyik alapító tagja és aktivistája is. Nekünk most fő célunk az, hogy a az önkormányzati választásokon biztassuk a, a lakosságot és a helyi civil szervezeteket, hogy merjenek indulni a választásokon képviselőjelöltként. Úgy gondoljuk, hogy a jelenlegi képviselőtestületek sem rendelkeznek nagyobb tudással a, a saját lakóhelyünket, illetően, mint mi magunk ottani lakosok. Nem kell félni, hanem ki kell tölteni ezt a demokrácia formai lehetőségét arra, hogy ha ott vagyunk bent a döntéshozótestületeket, Testületekben, mi civilek. Tehát az illalánc nem az az ijje, hogy elsősorban önmaga kerüljön be a testületekben, hanem a helyi civil szervezetek, akiknek nagy tapasztalata van a helyi problémákban, ők kerüljenek be a döntéshozó önkormányzati testületekbe, és ha ott vannak, akkor kénytelenek ott szem, a, szembesíteni. Szóval azok, akik esetleg nem a közösségi érdeket képviselik, azok ezzel szembesülnek, és akkor szavazások, az egyes beruházások és az egyes kerületi döntésekbe vagy kisvárosi, vagy falu fal, fal döntéseiben, akkor jobban fognak a közösségi érdeknek megfelelően történni. Köszönjük szépen a nagyvárosi dilemmákat hallották. Balog Judit volt a vendégünk, és Kolondzsia Gábor két hét múlva ismét jelentkezünk. Mi is köszönjük. Mi is köszönjük.